Ще го изцеля. 17-та неделна беседа от серията Сила и живот, 8-том, Държана от учителя на 27 април 1924 г. Ще го изцеля. Казва му Исус. Аз ще дойда и ще го изцеля. Матей 8 -ма глава, 7 стих. Можете ли да си представите свят, в който хората да са крайно щастливи, да нямат нужда един от друг? Ако съществува такъв свят, какви ще бъдат отношенията между хората? Ако има едно щастливо общество, всички ще го идеализират. Интересно, откъде е дошла в умовете на хората мисълта за щастие, да го търсят? Тази мисъл все е дошла от някъде. И у които поддържат мисълта за бъдещ живот, както и тези, които го отричат, еднакво мечтаят за едно щастливо общество. За какво щастие, говорят хората, които живеят на земята и на всяка стъпка се натъкват на страдания и смърт? Умрял вол може ли да се съживи? От камъка може ли да стане дърво? Какъв живот очаквате от изсъхналото дърво? От жабата става ли човек? На тези въпроси аз няма да отговоря. Нека религиозните сами си отговорят. Съвременните хора имат два противоположни възгледа за живота. Положителен и отрицателен. Ето защо, когато говориш на един за наука, за религия, за морал, той ще схване отрицателната страна на това, което му се говори. Такъв е неговия възглед. Докато друг, който има положителен възглед, каквото и да му се говори, все положителното ще вижда. Ти, който отричаш науката, като се разболее дъщеряк ти веднага викаш лекар. Ако не се бе разболяла, нямаше да се интересуваш нито от лекаря, нито от медицината. Отричаш религията, църквата, но като направиш едно голямо престъпление, само тиваш в храм, да се помолиш, да ти олекне малко. Когато се намери в затруднение, човек започва да се интересува от всичко, което по-рано не го е интересувало. Защо се проповядва на хората? И какво им се проповядва? Обикновено на хората се говори и проповядва за онова, което им липсва. Като проповядваме за любовта ние подразбираме, че те живеят в безлюбие. Когато им се проповядва за мъдростта, подразбираме, че живеят в невежество. Когато им се говори за истината, подразбираме, че са в света на безправието и ограничението. Когато им говорим за доброто, подразбираме, че служат на злото. И обратно. Когато се говори на хората за омразата, подразбираме любовта. Когато им се говори за глупостта и за невежеството, подразбираме мъдростта. Когато им се говори за робството и ограничението, подразбираме истината. Когато им се говори за злото, разбираме доброто. Много естествено. Умният никога не говори за умни работи, говори все за глупави. Човекът на любовта, Никога не говори за любовта. Той говори все за безлюбието. Добрият никога не говори за доброто. Той говори само за злото. Защо е така? Защото животът на земята е построен между контрасти. Как ще примирите тези противоречия? Като ме слушате да говоря така, вие можете да останете на особено мнение, нямам нищо против. Аз констатирам фактите, както са в действителност. Като изучавам хората, стигам до следното заключение. В съвременното общество не може да оставите двама добри човека на едно място. Защо? Защото всеки ще иска да се прояви самостоятелно. Всеки ще иска на него да се даде крепостен акт. Всъщност, те трябва или да се слеят, да станат един човек, или да се разделят. Едно ще знаете. Според законите на разумната природа, крепостен акт се издава само на един човек. Един крепостен акт съществува в цялата природа. На земята законите са други. Тук може да издават крепостен акт на всеки човек, но вземе ли по един крепостен акт, Непременно ще се яви лъжата. Цялото в широк смисъл на думата не може да се дели на части. То е единно и неделимо. Какво общо има крепостния акт с нашия живот? За нас това е противоречие. И противоречие да е. То трябва да се разреши. Ако не се разреши... Противоречието ще раздели хората, ще ги отдалечи един от друг. Нали се проповядва на хората. Не могат ли да се справят със своите противоречия? Там е въпросът. Много проповедници има в света, но въпреки това, всеки остава на особено мнение. Банкерът и търговецът говорят на свой език. Те казват: нашите интереси, нашата работа изискват. Особена будност, дойним ли до паричните въпроси, там лихвата ще бъде на пръв план. Търговецът на плотове казва. Моят интерес ми диктува да продавам плотовете си скъпо. Учителят, свещеникът, лекарът се проявяват всеки според интереса си и се оправдават с условията на живота. И тъй. От гледището на положителната философия, вън от човека никакви условия не съществуват. Условията не са нищо друго, освен блага, дадени на човечеството. Но понеже не са ги разбрали и не са могли да ги използват разумно, хората са ги превърнали в условия. Условията влияят само на нечестни хора, които играят на въже. Затова някой казва, ако ти постъпиш така, аз ще постъпя иначе. Значи в отношенията съществуват условия. Но между двама добри човека, условията никога не могат да влияят. Следователно, където съществуват условия, там е злото. Такива хора говорят за любовта, а омразът е основа на техния живот. Говорят за мъдростта, а глупостта е основа на живота им. Говорят за истината, а слагат лъжата за основа. Говорят за правдата, а прилагат безправието. Говорят за доброто, а се служат със злото. Те казват, че доброто не разрешава въпросите на живота. Това е ограничено разбиране. Когато се казва «Не убивай», това подразбира отричане на злото. Под «Не убивай» разбирам не отнемай живота, на което и да е живо същество. Животът е даден от Бога и като отнемеш живота на човека, ти накърняваш и неговата душа. Като отнемеш благото на човека, той умира. Като го лишиш от вода, въздух и светлина, той пак умира. Следователно, не лишавай човека от великите блага на живота. От хляба, водата, въздуха и светлината. Това подразбират в широкия смисъл думите – не убивай. Човек може сам да се лиши от благата, но и други могат да го лишат. Един окултен закон гласи, благото, дадено от Бога, никой не може да ви го отнеме. Но човек сам трябва да плази благото си. Остави ли други да го пазят, той се лишава от него. Губи смисъла на живота. Сам ще пазиш своето благо, сам ще пазиш своето свещено право и своето разбиране. Съвременните хора страдат, защото нямат свещено разбиране. Има три вида разбирания. Материални, духовни и божествени. Последните аз наричам свещени. В седмия стих на прочетената глава е казано. Аз ще дойда и ще го изцеля. При Христа идвали и дейни хора, които говорили за любов, за мъдрост, за истина и въпреки това страдали. Ето едно противоречие, в което се намирал Христос. При Христа идвали и болни, страдащи, беснуеми, които той излекувал. Като четете Евангелието, казвате «Много болни е излекувал Христос». Какво ни ползва това, че преди 2000 години Христос е излекувал толкова болни. Важно е, кой ги е излекувал. Вие вярвате ли в това? Ти можеш ли да го докажеш? И вие минавате за вярващи. Можете ли да докажете, че Христос е лекувал безснуеми и страдащи? Всичко се доказва с опит. Химикът взима ретортата. Слага в нея известни съединения и получава водород и кислород, на които лесно доказва свойствата. С опит лесно се доказват свойствата на елементите. Каже ли някой, че и без опит трябва да вярваме, той не говори логично. И онзи, който говори истината, иска да му се вярва. Казваш, вярвам, но от моята вяра нищо не излиза. Питат ме. Вярвам ли, че Христос е възкръснал? Казвам. Ако наистина вярвахте, че Христос е възкръснал, нямаше да има война, нямаше да има никакви затвори. Понеже има войни, има и затвори. За вас, Христос не е възкръснал. Вашите затвори показват, че Христос е още в гроба. Вярно е, че Христос е още в гроба, Вярно е, че от 2000 години е погребан. Затова хората му пеят: Да стане от гроба. Аз поставям въпроса Ребном: Възкръснал ли е Христос за вас? Вие няма да следвате моята логика, защото ще охлузате гърба си. Аз искам да вървите по пътя на своята логика и свободно да разсъждавате. Аз ще дойда. И ще го изцеля. Стотникът казва, детето ми лежи у дома, разслабено и се мъчи. Кажи само реч, и то ще оздравее. Христос му отговаря, аз ще дойда и ще го изцеля. Стотникът е бил умен човек. Не искал да отнема времето на Христа. Той му казва, кажи само реч, и ще оздравее момчето ми. Вярвала е в силата на разумното слово, а вие, съвременните хора, казвате, че нещата не стават само с дума. Съгласен съм с вас, но кажете ми, с какво стават нещата, щом с думи не стават? Кажете ми един начин, по който стават. С работа всичко става. Определете ми, какво нещо е работата. Копането, орането на земята е работа. Всъщност, работа ли е това, да рисуваш с четката работа ли е? Да шиеш или плетеш, работа ли е? Чудни са хората. Според мен, копането, орането, шиенето не са работа. На земята работа няма. Единственият, който работи в света, е Бог. И ангелите даже не работят. А хората, дошли на земята, си въобразяват, че работят. Те казват, ние сме хора благородни, разумни, много работим. Как работите? Аз виждам, че затворите са пълни с престъпници. Навсякъде виждам голям разврат и поквара, а хората казват, че са работили. Като се моля, не работили. Казано е наистина, че молитвата е работа, но аз намирам, че вашата молитва още не е работа. Знаете ли на какво предича вашата молитва? Ще ви преведа един случай от живота, станал още в турско време, някъде във Варненско. Един еврейн пътувал през гора. Носил със себе си чанта, пълна със злато. Като вървял, постоянно се оглеждал надясно и наляво, да не излезе от гората разбойник да го обере. По едно време настигнал един турчен, който си правил молитвата. Приближил се еврейна до него, погледнал го с благоговение, но турченът не му обърнал внимание, продължавал да се моли. Еврейнат си казал: Ето, Бог ми помогна, срещнах един религиозен човек, на когото мога да разчитам. като свършил молитвата си, турченът се обърнал към еврейна и започнали да се разговарят. Евреенът му казал, — Радвам се, че срещнах един набожен човек. Аз нося пари в чантата си и се боях да не налетя на разбойници. Щом вярваш Бога, ти ще ми помогнеш да изляза от гората. Ще те помоля да ме придружиш и да носиш чантата с парите ми. Турченът го погледнал, усмихнал се и му казал, — Да, мой дълг е да се моля на Бога. Готов съм да те придружа. Дай чантата си. Дай револвера и да вървим. Като навлезли в гъстата гора, Турченът казал на Еврейна. — Хайде да върви пред мен и продължи пътя си. — Ами, парите? — Върви и ни дума повече. — Как така? Аз разчитах на теб като на набожен човек, а ти ме обра. — Няма защо да се чудиш. Да се моля е мой дълг. Да убирам хората, това е мой занаят. Довиждане. Така постъпват и светски, и религиозни хора. Като се молят в гората, вдъхват доверие, изглеждат свети. Щом им дадеш чантата с парите си, за да я пазят, те изваждат револвер и казват — «Хайде продължавай пътя си, ако говориш много, ще опиташ револвера». Днес всички хора се поздравяват с Христос воскресе. Един беден руснак казал «Яс денги Христос воскрес! Не денег, смерть и смерть!» Бедният българин пък казва «Щом има козунаци и агънце, Христос воскресе! Щом няма козунаци и агънце, смерть и смерть!» Една студентка ми разказваше интересен случай от живота, на който е била свидетел. Едно бедно семейство Нейни съседи си купила агне за велик ден, което бащата се готвил да заколи. Момиченцето му, ученичка в трети клас, като видяло, че бащата вдига нож, започнало да плаче и да се моли. — Татко, не коли агнето, нека си живее. — Какви са тези глупости? Кой те е научил да говориш така? Аз купих агнето за велик ден, да си хапнем, да разберем, че Христос възкръснал. — Молете, татко, не го коли. Нали и Христос така прободоха Скопия? Защо ще колиш Агнето? Ти не си разбойник? Я досън, бащата набил детето, бутнал го настрани и заклал Агнето. Детето започна да плаче още по неутешимо като видях тази случка. Аз извиках момиченцето при себе си и казах — не плачи. Ето какво ми каза Агънцето за теб. Малкото момиченце има добро сърце. Аз му благодаря, че поплака за мен. Грехът е на бащата, не е нейн. Момиченцето се отиши и престана да плаче. Казвам 2000 години след Христа, бащата християнин и неговото дете, още непосветено, водят спор, трябва ли да се колят животните питам, кой постъпва по-благородно? Бащата християнин или неговото още непросветено дете? Кой има по-голяма човещина? Кой прояви по-голямо съзнание? Дълг на съвременните християни е да възпитават младите да живеят добре. Старите развалиха младото поколение. Те трябва да го изправят. Да го поставят на правия път, училището, обществото ще ги възпитат. Ако родителите им не предадат истинските Божии закони, отвън никой не може да им помогне. Кой научи бубата да се превръща в кака вида и да тече своята куприна? Кой научи паека да тече своята паежина? Кой научи пчелата да събира нектар от цветята и да прави мед? След всичко това ще дойдат видни педагози, да учат хората как да живеят. Това е морализиране, което нищо не допринася. Ще дойдат богословите да убеждават хората, че Христос е възкръснал. Казвам, ние вярваме само в любовта. Понеже Бог е любов, където е любовта, там е възкресението. Където любовта отсъства... Там няма никакво възкресение. Често се говори за нас, че нямаме правилна логика. Аз не съм съгласен с това. Според мен съвременната логика е като тази на конете. Аз искам да накарам хората да мислят по нов начин. Нова логика им препоръчвам. Лекарите ни съдят, че не лекуваме по техните методи. Ние се лекуваме. Но по методите на живата природа, малко ли болни има в света, значи има достатъчно работа. Трябва ли целият свят всички хора да боледуват? Ако всички хора боледуват, кой ще ги гледа? Къде ще намерят легла за всички? Да се лекуват хората по болниците, това не е смисълът на лекуването. Това е временен метод за облегчаване на страданията им. Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. Те имат по-високо предназначение да научат хората да живеят правилно, да прилагат законите на разумната природа. В бъдеще на лекарите ще плащат за всеки съвет. Тогава те няма да лекуват болни. А ще посещават здравите, поне един път седмично, и ще ги учат как да живеят, как да подобрят живота си. Така ще работят и свещениците, и проповедниците, и учителите. Нови методи на възпитание, нова наука, нов живот са нужни на хората. Иде нова епоха в света, когато от хората на сегашния ред и порядък, ще остане само един представител. В бъдеще, за да си представят хората какво нещо е война, ще дават представления. Само на сцената ще стават сражения, но не и в действителния живот. Войниците ще бъдат въоръжени с книжни саби, пушки и ножове. И щом се даде знак, войната ще започне и на която от двете страни се щупят или по-право се скъсат уражията, тя ще бъде победена, На победителите ще дават по един кръст за храброст и с това войната ще свърши. Коя от двете войни е по-добра? Тази на сцената или сегашната, която става на бойните полета? Ще кажете, че е глупаво да се воюва с книжни пушки и ножове. Не е глупаво. Това е представление на война. Според мен... Истински герой е онзи, който доброволно, съзнателно отива на бойното поле, а не този, когато заставят на сила да воюва. Той е страхливец, не е герой. Човек трябва да има убеждение. Това е философията на живота. Велики принципи са нужни на хората. Подло е да проповядваш едно учение, без да си убеден в него. Подло е да учиш без убеждение. Подло е да изповядваш една религия, без да се убедем в нея. Подло е да воюваш без убеждение. Каквото и да правиш, трябва да се ръководиш от едно свято убеждение, от едно свещенно чувство в себе си. Като човек, ти трябва да се отличаваш от другите живи същества. Кое е отличителното качество на човека? Съществуват няколко вида живот. Живот на минералите и кристалите, на растенията, на животните, на хората, на ангелите и най-после божествен живот. Всеки има свои отличителни качества. Като човек ти трябва да намериш начин да живееш разумно. Кое е отличителното качество на човека? Едни казват че мисълта е същественото качество на човека. Други казват, че същественото му качество е да чувства. Да, но чувстването е качество и на животните и на растенията. Единственото нещо, което отличава човека, е не само способността да мисли, но да носи поне една свещенна мисъл в ума си. Това означава, каквото и да мисли и върши, да е в съгласие с законите на Бога, на ангелите и на живата природа. Под жива природа ние разбираме себе си, а не целокупното човечество. Следователно, всяка постъпка трябва да се разглежда от три страни. Дали е в съгласие с законите и правилата на целокупното човечество, на ангелите и на Бога. Това е правата философия на живота. Много философии има в света, разни философии стечели в живота си, но в сравнение с истинската философия, те са празни, без съдържание. Днес всеки може да философства, но истинския философ се отличава по правилните заключения и изводи в своите знания. В тях няма нищо фалшиво. Неговите знания са абсолютно проверени. Философия която се занимава с непроверени знания, не е истинска. Тя е играчка, забава за хората. Христос казва на стотника «Аз ще дойда». За да тръгне човек в новия път на живота, който сега се проповядва, както и в пътя на Възкресението, трябва да изучава новата философия. Според нас Възкресението е друго нещо, не това, което разбират богословите. При възкресението, животът минава от една фаза в друга, където смъртта се изключва. Такъв е законът. Човек живее 50% и умира 50%. Значи колкото е възможно да живее, толкова е възможно и да умре. Но при възкресението, законът е друг. Там смъртта се изключва. Аз не разглеждам физическата смърт. Защо? Защото тя е резултат на духовните процеси в човека. Ало не всички живи същества умират физически. Например, гасеницата, която се превръща в какъв да не умира. Тя само се трансформира. От човешко гледище под смърт разбираме спиране на живота. Там, където става трансформиране, означава минаване от смърт в живот, т.е. минаване от един живот в друг. И Христос говори за това трансформиране. Съвременните хора, които живеят в закона на смъртта, разбират това. У нези, които живеят съобразно законите на живата природа, непременно ще дойдат. До възкресението. Щом дойдат до това разбиране, ще възприемат методите на божествената наука. Така трябва да живеят всички хора. Как? По какъв начин? Имаш жена, деца, приятели. Какви трябва да бъдат отношенията ти към тях? Какви трябва да бъдат отношенията ти към майка ти, баща ти, към братите и сестрите ти? какви трябва да бъдат към животните и растенията. Това е велика наука, която трябва да се изучава. Питам, по какво се отличава любовта на приятеля? Ще кажете, че тя е идеална любов. Аз ще ви определя какво се разбира под идеална, т.е. приятелска любов. Двама приятели и двамата бедни живеят заедно. Обичат се, готови са на всякакви жертви един за друг. Като деца са играли заедно, заедно са учили, завършили гимназия и през цялото време са имали идеални отношения. На разходка ходят заедно, на работа пак заедно, на разделни са. По едно време единият от тях се оженил за богата мума и работите му се наредили добре. Постепенно се издига до най-високото обществено положение, става министър. Той е щастлив в семейството си, радва се на децата си. Приятелят му обаче си остава беден, не му върви в живота. Казвате, приятелят му трябва да го назначи на добра работа, да докаже своето приятелство. Това не е достатъчно. Ако той запази към приятеля си същите отношения и чувства каквито я имал по-рано, това наричам идеална любов. И най-малката промяна в отношенията нарушава закона на приятелството. Този закон се отнася и до отношенията между брата и сестри, между родители и деца. Истинската любов е вечна и неизменна. Питам, защо единият приятел останал беден, а другият забогатял? Това е научен въпрос, който се обославя от различни причини. Казвате, че единият бил по-умен, по-енергичен, по-пъргав. Как ще обясните, защо един човек е по-енергичен и по-бърз от друг? За да се отговорите на този въпрос, ще си послужите с науката. Кои тела се движат по-бързо? Които са по-близо до слънцето или които са по-далече от него. Знае се, че колкото по-близо е тялото до слънцето, толкова по-бързо се движи. Има един закон, който определя бързината на движението на телата. Този закон има отношение към любовта. Следователно, колкото повече обичаш някого или нещо, толкова по-бързо се движиш. С толкова по-голяма скорост отиваш към него. За светлината се знае, че се движи с голяма бързина. Защо е така? Защото изтича от центъра на любовта. Следователно, светлината е еманация на любовта. От тук вадим заключението. Най-бързо се движат в пространството тези тела или същества, които излизат от центъра на любовта. Мощна е любовта. Ето защо, когато мъдростта и истината искат да предадат по-голяма бързина на своите сили, те ги прекарват през центъра на любовта. Всички добродетели прекарват своите сили през центъра на любовта, за да им дадат по-голям тласък. Това се отнася и до човека, който е бърз, подвижен с интензивен живот, той е в центъра на любовта. Ако няма тези качества, той излиза от друг център. Мнозина се запитват, защо страдат? Защо боледуват? Защо са обременени? Защото са вън от центъра на любовта? И Христос, когато е говорил на болни и страдащи, е имал желание да ги въведе в центъра на любовта, където няма страдание и болести. Страданието и радостта са граници на любовта. Щом влезеш в любовта, страданието се превръща в радост. Щом излезеш от любовта, радостта ти се превръща в страдание. Може ли човек да влиза и излиза от центъра на любовта? Може, разбира се. Например, когато влиза в по-гъста среда, той среща съпротивление. Поради което скоростта му намалява, това причинява страдание. И обратно, когато влиза в по-рядка среда, съпротивлението намалява, скоростта му на движение се увеличава и той се радва. Най-рядката среда, в която човек може да живее и да се ползва от добрите условия на живота, това е любовта. Когато изучавам новите прогресивни движения, виждам че и в тях има заблуждение. Те мислят, че могат да се домогнат до мъдростта и истината без любовта. Това е най-голямото заблуждение, в което изпадат. Не говоря за обикновената любов, която вместо да помага на човека го събаря. Имам предвид Божията любов, която повдига всички живи същества. Някой ученик се оплаква, че не му върви в училище и търси помощ от някой приятел или приятелка. Докато очаква външна помощ, той нищо няма да направи. Такъв пример имаме в живота на Адам. Той бе поставен в райската градина. Там да реши една важна задача. Но каза, сам не мога да реша задачата си. Искам да имам един приятел или приятелка заедно да я решим. Даде му се една приятелка, но вместо да решат правилно задачата, те сгрешиха, заради което ги изпъдиха от училището. Изпратиха ги вън в света, там да я решават. Това не изключва отношенията между хората. За да бъдат свободни, мъжете и жените трябва да се върнат в центъра на любовта, от която са излезли. Само така те ще се познаят и обновят. Само така ще разберат какво значи... Отношение между души. Стотникът дойде при Христа и му каза Господи, речи само реч. Исус му отговори Аз ще дойда и ще го изцеля. Каква е била задачата на Христос като учител? Задачата му е била да хвърли светлина в ума на своя ученик и да го изцели. Задачата на учителя е още да изцели сърцето на своя ученик и да укрепи неговата воля. Всичко зависи от средата на любовта. Щом влезете в тази среда, ще бъдете силни да се справите с мъчнотиите си. Ако излезете от нея, ще се лишите от условията на живота. Ще изгубите и живота си. Ще ви предам накратко една малка басна, от която са сами да извадите известна полка. Изпратили една делегация при животните, за да ги покани на угощение, където ще се раздават блага според техните нужди. Делегацията отишла първо при мишката. Като я е поканили на угощението, обещали и е голяма служба. Мишката помислила малко и отговорила... Отказвам се от огощението. Господарят ми е сложил пред моята дупка един капан с парче пастърма вътре. Искам да опитам пастърмата. Никога не съм яла такова нещо. Трябва да стоя пред дупката и да издебна момента, когато господарят не е вкъщи. Останала мишката в дупката си, но скъпо платила за своята лакомия. Делегацията отишла при гасеницата и я поканила на огощението където ще получи нова, хубава дрешка. Гасеницата веднага отговорила, не мога да дойда, защото чакам вече пролетта, дървото близо до мен се разлиства и искам да опитам сочните млади листенца. И тя платила скъпо за своята локомия. В същото време господарят на това дърво, излязал да изчисти гасениците по дърветата и изчистил и гасеницата, която бързала да опита младите сочни листенца. И хората имат разбирания, като тези на мишката и гасеницата. За какъв идеал може да се говори при такива разбирания и желания? Като говоря за Бога, мнозина се запитват. Може ли ние, обикновените хора, да имаме връзка с Бога, великият създател на света? Питам. Ако не можете да се свържете с Бога? С кого друг ще влезете в общение? С хората. Каква е задачата на хората? Нали всички хора трябва да имат общение с Бога? Както храната, водата, въздухът и светлината са необходими за нас, такава необходимост е Бог за нашия физически и духовен живот. Щом е такава необходимост за нашите души? Трябва ли, ако ви поканят, да влезете в средата на любовта, да се откажете като мишката? И за какво се отказала тя? За парче пастърма. Или ще се откажете като гасеницата, която предпочела листата на дървото. Онзи, който е сложил капана с пастърмата пред вашата дупка, няма да ви остави да я опитате. И онзи, който отглежда дърветата, няма да ви остави да изедете листата им. Ако опитате да ги изядете, ще платите с живота си. Един италианец ми разказваше за интересен научен опит, който направил сам. Под стъклен капак сложил 26 червия и ги наблюдавал как се изяждат. Един след друг изчезвали, докато останали само 6. После останали 5, 4, 3. Един ден той видял, че под звънеца останали само два червия, най-изхранените. След два-три дена, останал само един. Италианецът си казал, сега аз ще се справя с тебе. Опекал червия и го изял. Питам. Кой спечелил този опит? Червиите затворени под капака разрешика ли нещо? Те знаят, че трябва да живеят. И се изядуха един друг. Най-после италяницът казал на последния червей, сега ти ще се пожертваш за мен. Сега съвременните хора философстват под стъкления капак и казват, ние разрешаваме важни въпроси, социални, религиозни, семейни. Да, като италяница, който наблюдава червиите. И вие, като си изядете един друг, ще остане последният най-големият и изхранен. И тогава италианецът ще му каже «Искам да видя кой е този герой, който изяде 25 червия, Аз ще го опитам». Такъв е краят на съвременната философия. Казва му Исус «Ще дойда и ще го изцеля». И сега иде Христос на земята, но няма да ни опече, както италянецът опекал червия. Друго е учението на Христа. За да се възприеме то, във всички хора трябва да се пробуди божественото съзнание, което ще разреши въпроса. Вътрешно животът на хората е уреден. И ако се оставите на своята интуиция, на своето разумно сърце, на своя ум и на своята воля... Ще изпълните задълженията си хиляди пъти по-добре, отколкото без това ръководство. Зле ли щеше да бъде на българите, ако се ръководеха от този принцип? Където действа той, всичко се нарежда добре. Не говоря само за българите. Всички славяни трябва да бъдат силни със своя ум, със своето сърце и воля. Знаете ли каква сила представлява... Човешката мисъл, жалко е, че днес тя е насочена само към разрушение. Десетки години преди световната война вестниците постоянно пишеха за война. Често хората казват, грешни сме грешни, докато станат грешни. Други казват, не вярваме в Бога, няма Бог. Както казваш, така става. За тях наистина няма Бог. Следователно, всички отрицателни прояви в човешкия живот са създадени по изкуствен начин. При това положение щастливи ли са хората? Последният червей, който изял всички червеи щастлив ли е бил? Но най-големият, гигант червей, италянецът, казва... Сложих под стъклен капак 26 червия, за да ги наблюдавам, да видя тяхната сила и най-после доказах, че аз съм най-силен. В случая, уподобявам италянеца на смърта. Ще кажете, че той е лош човек. Не е лош. Но той представя смърта. Тя поставя човека под стъклен капак и го наблюдава. Някои си представят смърта като човек с коса в ръка, където мине всичко коси. Що му стане последният човек-гигант, тя казва, сега аз ще те опитам. Това е факт. Кажете ми, къде са вашите дядо и баба? Не ги ли изяде този италянец? Има ли човек на земята, който да не е изяден? Всеки е поставен под стъклен капак за наблюдение, след което ще бъде изяден. Христос каза, «Аз ще дойда». Той дойде на земята, за да освободи хората от техните заблуждения и посочи истинския път на живота, пътя на любовта. Общественото, политическото и духовното положение на народите зависи именно от спазването на този закон и правилното отношение към Него. Христос казва, аз ще дойда и ще го изцеля. Той отиде при болния, защото го повикаха. Питам, всички болни повикаха ли Христа? Не говоря за здравите, защото те не се нуждаят от лекар. Болните и до днес не са повикали Христа. Тоест не са пожелали да приложат любовта. Любовта трябва да се изучава като наука а не само да се говори за нея. За любовта са писали и пишат и поети, и философи, но светът не се е управил. Тя трябва да се прилага, а не само да се възпява. Може да се жените, да раждате деца, да ставате майки и бащи, но ако не я приложите, нищо няма да постигнете. Свещен е пътя на любовта. Като следващ този път. Първо ще възлюбиш Бога, а после своя ближен като себе си. Казваш за някого, красив е този човек. В какво се вижда красотата му? В очите. Красотата на очите е временна. Днес има красиви очи, но знаете ли колко време е работил, докато ги създаде? Сегашната форма на човека е по-красива от тази в миналото, а бъдещата ще е още по-красива. Но истинската красота на човека е в неговата душа. Красотата на човека не е във външната му форма. Има известни вътрешни качества в него, които го правят красив. Едно от тях е разумността. Колкото по-благороден е човек... Толково по-разумна е неговата реч. В нея има мекота, нежност. Щом ми изгуби благородството си, той става груб и говорът му става груб. Грубата реч показва, че в него няма любов. Вижте как говори онзи, когато любовта присъства. Всяка дума е на място и пада на човешкото сърце, като росните капки на цветята. Христовото учение, т.е. учението за любовта, не е за обикновените хора. То е за необикновените, за разумните. То не е за болни сърца, за болни умове. Човек трябва да бъде умствено, сърдечно и волево здрав. И тогава да го изучава. Той трябва първо да излезе от болницата, за да прилага това учение. Болните могат да се ползват от силата на Христа, но те не са готови да приложат любовта. Христос имаше сила в себе си, с която изцеляваше болни, за това стотникът го молеше: Кажи само реч и ще оздравеем момчето ми. И ние, съвременните хора, казваме, само една дума на Христа може да излекува болния. Да, така е. Това е вярно за Христа, защото Той живее в закона на любовта. Ако живееш в любовта, и ти само с една дума ще излекуваш болния. За мен това е невъзможно. Докато мислиш, че е невъзможно, ще бъде невъзможно. В момента, когато кажеш, че е възможно, ще бъде така. Има ли по-голяма сила от Божията? Следователно. Щом влезеш в средата на любовта, ти ще станеш едно с всички живи същества, с растенията, животните и хората. И тогава ще видиш, че любовта се проявява и в най-малките частици на материята. Във всяка частичка има живот. Аз ще дойда и ще го изцеля. Значи в Христа... Има доброто желание да помогне. Християните поддържат мисълта, че Христос ще дойде на земята сега, както е дошъл преди 2000 години. Те се питат, кой е Христос? Христос е първото ограничение на Бога. Самоограничението и проявлението на Бога в битието наричаме Христос. Той не е във формата, защото тя се мини. През всичките векове Христос е един и същ. Но понеже съзнанието на хората се променя, техните схващания за него са различни. Мравките имат едно схващане за света, червиите – друго, рибите – трето. А схващанията на хората за света са съвършенно различни от тези на ангелите. Ето защо като се говори за Христос, ние разбираме първата проява на Бога в космоса като любов. Някои казват, че Христос нямал смелоста да каже, че е син Божий. Не е така. Това не е разбиране. Ако е за смелост, само страхливия трябва да има смелост. Каква смелост е нужна на онзи, който върви в Божествения път? Според мен, само страхливият може да бъде смел, защото разчита на револвера. Що му вземеш револвера, смелостта му изчезва. Смелостта е нещо вършно, а уплыванието на любовта е вътрешна сила. Когато човекът на любовта се приближава към теб, още отдалеч умът ти се прояснява. Пред него твоята сабя и пушка се стопяват. Ако Христос слезе днес на земята... Всички пушки и топове, всички щикове ще се ступят. Няма да остане парче желязо наступено. А като се стопи желязото, с какво ще се бием? От това гледиште, казвам, праведен е онзи, който може да издържи 35 милиона градуса топлина. Мъдър е онзи, който може да издържи 5 милиарда единици светлина. Ако един човек Издържи 35 милиона градуса топлина и 5 милиарда единици светлина. С какво ще го биете? Вие искате да дойде Христос на земята, но знаете ли какво ще стане тогава? Цялата земя ще се възпламени и ще изгори. Огън носи той със себе си. Той не е онзи Христос от Палестина. Тогава евреите раснаха Христос, а Христос си отиде. Той казва на съвременните християни, че ще слезе на земята с 35 милиона градуса топлина и с 5 милиарда единици светлина. Тогава да му мислят вярващите. Ще възразите, че това са небивалици приказки от Хилядия една нощи. Прочетете глава 24 от Евангелието на Матей и ще видите, че още тогава той е предсказал това. Христос казва Аз ще дойда и ще го изцеля. Днес е изпратена една делегация от земята с молба Христос да дойде на земята, за да изцели човечеството. Сега иде Христос. Приемете в умовете и сърцата си свещенната мисъл, че Бог е любов. Кажете си При всички условия на живота аз съм готов да постъпвам с приятелите си и с всички близки по закона на любовта. Този е идеалът на човешката душа. Това да стане по свобода, а не чрез заповеди. Само така душата ви ще се разшири и духът ще се възвиси. Щом придобиете любовта, ще я приложите към болните и страдащите, към изоставените и падналите в света. Страдащият и болният трябва да знаят, че има един приятел в света, верен при всички условия на живота. Той всякога ще ни помага, ще хване болния за ръка, ще го потупа и ще каже, аз ще те изцеля. Значи, има един човек в света, на когото всички можете да разчитате. Чрез него Бог се проявява. И тъй, ако ви питат, в какво се състои новото учение, кажете, любовта ми към моите родители, братя, сестри, приятели, да бъде една и съща при всички условия на живота. Тя никога не се изменя, нито се променя. Тогава ще се изпълне думите на Христа. Аз ще дойда и ще ви изцеля. 27 април 1924 година. София. Великте.